Salme 69, til Dirigenten på Liljene, av David. Frels meg Gud, for vannene er kommet helt til sjelen. Jeg har sunket ned i dyp hjørme, hvor det ikke er noen fast grunn. Jeg er kommet ut i dype vann, og en strøm har skylt meg bort. Jeg er blitt trett av å rope, min strupe er blitt hes. Mine øyne har sviktet men jeg har ventet på min Gud. De som hater mig uten grunn er till og med blitt flere enn hårene på mitt hode. De som bringer meg til tauset, de som uten årsak er mine fiender, er blitt tallrike. Det jeg ikke hade røvet begynte jeg så å gi tilbake. Gud, du er selv blitt kjent med min dårskap, og for dig har min skyld ikke vært skjult. Måtte de som håper på dig, ikke bli til skamme på grunn av meg, du suverene Herre, herstyrkenes Jehova. Måtte de som søker deg ikke bli ydmyket på grunn av meg, du Israels Gud. For jeg har båret hån for din skyld, ydmykelse har dekket mitt ansikt. Jeg er blitt en som er gjort fremmet for mine brødre og en utlending for min mor skjønner. For nitkjærhet for ditt hus har fortært meg, og forhånelsene fra dem som håner dig, de har falt på mig. Og jeg begynte å gråte under min sjels faste, men det ble til forhånelser for mig. Når jeg gjorde sekkelæret til min kledning, da ble jeg et ordspråk for dem. De som sitter i porten begynte å om mig, og om meg sang de som drikker rustrikk. Men min bønn var rettet til deg, Jehova, i en tid, Gud, i din store kjærlige godhet, svar meg med din frelse sannhet. Utfri meg av hjørmen, så jeg ikke synker ned. Måtte jeg bli utfridt fra dem som hater meg og av de dype vann. La ikke vannstrømmen skylle meg bort, eller dype oppsluke meg, eller brønnen lukke sin munn over meg. Svar meg, Jehova, for din lojale kjærlighet er god. Vend deg til mig i samsvar med dine mange barmhjertighetsgjerninger, og skjul ikke ditt ansikt for din tjener, for jeg er hardt trengt. Skynd deg å svare meg. Åh, kom nær til min sjel. Krev den tilbake. Løs kjøp meg på grunn av mine fiender. Du er selv blitt kjent med min vannære og min skam og min ydmykelse. Alle som viser fientlighet mot meg er framfor deg. «Vannæren har knust mitt hjerte, og såre kan ikke leges, og jeg fortsatte å håpe på at noen ville vise medfølelse, men det var ingen, og på at noen ville trøste, men jeg fant ingen. Men til mat ga de mig en giftplante, og for min tørst forsøkte de å få meg til å drikke eddik. La deres bor foran dem bli en felle, og det som er til deres velferd en snare.» La deres øyne formørkes, så de ikke ser, og la deres hofter stadig vakle. Utøs din fordømmelse over dem, og måtte din brennende vrede innhente dem. La deres inngjærede leir bli øde, måtte det til slut ikke være noen som bor i deres telt. For den som du selv har slått, har de forfylt, og smerten etter dem som du har gjennomboret, forteller de stadig om. Føy misgjerning til deres misgjerning, og måtte de ikke komme inn i din rettferdighet. La dem bli strøket ut av de levendes bok, og måtte de ikke bli innskrevet sammen med de rettferdige. Men jeg er nødstilt og har det vondt. Måtte din frelse Gud beskytte meg. Jeg vil lovprise Guds navn med sang, og jeg vil opphøye ham med taksigelse, Og det vil være mer velbehagelig for Jehova enn en okse en ung okse som var horn og delt hov. De sagt modige skal visselig se det, de skal fryde seg. Dere som søker Gud, måtte dere nå bevare deres hjerte i live. For Jehova lytter til de fattige, og sine fanger skal han slett ikke forakte. La himmel og jord lovprise ham, havene og alt som beveger seg omkring i dem. For Gud selv skal frelse Sion, og han skal bygge Judas byer, O de skal visselig bo der og ta det i eie. Og hans tjeneres avkom skal arve det, og de som elsker hans navn, de skal bo i det.